טוב, אז אחרי שנרגענו, כי באמת, אני חושב שהרבה מאלה שמאזינים לנו עכשיו ונמצאים בתהליך הזה, בשלב הזה של השידוכים מאוד מזדהים ומרגישים את הקושי הלא פשוט הזה, בעיקר באמת הפחד הזה, נמצא בתוכנו בתוך התהליך בכל השלבים שלו. והוא הולך ומתגבר, כמה שאנחנו יותר מתקרבים למהלך הזה, לרגע הזה שצריך באמת לקפוץ למים, אז זה כמובן הפחד הוא מאוד מאוד גדול, והרבה פעמים אותה אמונה שהרב דיבר עליה, אותה ביטחון בהשם, באמת לא כל אדם יש לו את הכלים, או מספיק מאומן, קולות הנכונים, את המחשבות הנכונות, אז באמת ללכת על זה, בסופו של דבר, עצם זה שאנחנו מודעים לכל המהלך הזה שעכשיו הרב ארד הסביר אותו בצורה רחבה, עצם זה, זה כבר ייתן לנו המון המון כוח לעשות את ההחלטה הנכונה ולהצליח בקפיצה למים הזאת. וצריך לדעת שהרבה פעמים, באמת, לפעמים החרדה, הפחד, תוקף בצורה כזאת שהיא... שהאדם לא, למרות שהוא יודע ומבין בשכל ושמע את מה שהרב דיבר עכשיו, הוא חוזר על זה, ובכל זאת החוויה הרגשית, מה שהוא מרגיש בפועל, בלב שלו, פשוט לא נותן לו, משתק אותו, לא נותן לו לעשות את הצד הזה. והרבה פעמים אחד הדברים ש... שמאוד מאוד עוברים, זה באמת לקחת מישהו חיצוני, מישהו שלא נמצא, הוא לא מעורב רגשית בתוך התהליך, שיעזור לך, ילווה אותך, י, י, יעודד אותך לעשות את הבחירה שלך. ושוב, מה שהרב הסביר והדגיש בתחילת הדברים שלו, שתמיד זה הבחירה, הבחירה חייבת להיות של האדם עצמו, ואותו מאמן או יועץ שהולכים אליו כדי שהוא יעזור, צריך לזכור שהוא הוא רק תומך. הבחירה היא תמיד של האדם, אבל כשיש מישהו לידך, אומר, אני איתך, אל תדאג, יהיה בסדר, תאמין בהשם, עשית את התהליך התעל... כמו שצריך, זה מאוד מאוד עוזר. לפעמים ההתמודדות הלבד, אחד... אחד הפחדים הגדולים זה להיות לבד, להתמודד לבד, שאני מתמודד עם עצמי. לכן כשיש מישהו לידך, זה מאוד מאוד עוזר. עצם הנוכחות, אפילו בלי הרבה מילים, בלי הרבה סברות, עצם הנוכחות של עוד מישהו לידך, מאוד מאוד מקל. על היכולת להמשיך קדימה, ואחד האנשים שעוסקים בתחום ומייעצים ועוזרים, אלעד יעקובוביץ', מי שהקים את אומנות הקשר, תעשייה הדרכות, זוגיות, בנושא של שידוכים והדרכה לשידוכים, אז הוא עכשיו יהיה איתנו בחצי שעה הקרובה, אלעד כבר איתנו. עד עדיין לא עלה לשידור. בוא נראה. יופי. גיאור, אתה שומע אותי? אוי, להב, בוקר טוב. בוקר נפלא. מה שלומך? ברוך השם, מה שלומך? יופי. בסדר גמור. בוקר טוב לכל המאזינות שנמצאות איתנו על הקו. כל הכבוד לכם, לפני הכל, מעל הכל, ממש. כל הכבוד לכם שאתם... משקיעות בעצמכם ככה ב בכנס כזה, זה ממש ממש לא מובן מאליו לפנות ולבקש עזרה בתחומים האלה, וזה באמת מדהים. לפני הכל, כל הכבוד, באמת. מקסים מה שקורה פה, באמת. טוב, ליאור, אני ברשותך אתחיל. קודם כל אני אתקן ואומר, אני פחות, מה שנקרא, מאמן לשידוכים. אפשר להגיד שאני עוזר לאנשים להשתדך, אבל ההגדרה הנכונה היא מאמן למציאת אהבה וקשר זוגי. ואני תכף אדבר על ההבדל בהרצאה שלי. בהרצאה הזאת אני מאוד ממליץ למי שנמצאת איתי כאן על הקו, במידה ואתן לא עושות, עושות את זה עדיין, לקחת דף נייר, לקחת עץ, ולרשום לעצמכם דברים, בגלל שאני הולך להגיד כאן דברים שלעניות דעתי, מניסיוני, ברוך השם, שינו תפיסה להרבה הרבה מאוד אנשים והרבה מאוד גברים ונשים שכבר עברו והתחתנו דרכנו השנה, ואני מאוד רוצה שגם אתם תצטרפו לרשימה הזאת. אז eh, אני הולך לדבר, eh, כמו שכתוב בהרצאה שלי כמובן, על חתונה וזוגיות מאושרת תוך שישה חודשים או פחות. זה אפשרי? אני מאמין שכן, ברוך השם, על סמך eh, תוצאות אמיתיות. Eh, ואנחנו נדבר בהרצאה הזאת, מה הסיבה האמיתית שאנחנו לא מוצאים אהבה וזוגיות מאושרת. אנחנו נדבר על המאפיינים של הבעיה, למה הפתרונות הנפוצים כאן לבעיה לא עובדים, אוקיי? וכמובן, אנחנו נציע פתרון מעשי ופרקטי שניתן ליישום ידי. כיצד להתחיל ולהתגבר על הבעיה כבר בסיום ההרצאה. אנחנו הולכים לדבר על איך לקבל יותר ביטחון עצמי. אנחנו הולכים לדבר על תוכנית פעולה ראשונית להצלחה בקשר זוגי. ואנחנו הולכים ליצור הבנה מעמיקה יותר של עצמך ודרכי פעולה חיוביות, חיוביות שיצליחו לקדם אותך קדימה. בואו נתחיל. השאלה הראשונה האמיתית, קודם כל אני אספר קצת על עצמי. אני מנהל אמנות הקשר. זה מה שאני עושה בחיים, לעזור לאנשים להגיע לזוגיות מאושרת. והשאלה שאני אשאל אתכם היום זה, האם יש סיכוי לאהבה? האם אפשר למצוא את הנפש התאומה שלי? האם היא יכולה להיות עבורי אהבה ממבט ראשון? שאלה מעניינת מאוד שאני נתקל בה הרבה. הרבה אנשים רוצים למצוא את הנפש התאומה שלהם. זה מסתבר שלפי לפי כל מיני מחקרים שנערכו בעניין, מסתבר שרוב האנושות מאמינה שיש דבר כזה אהבה ממבט ראשון, ומחקרים מראים שלפחות 70% מהזוגות בעולם, סטטיסטית, כשהם מאמינים שהאהבה שהם פגשו זו אהבה ממבט ראשון, הם מאמינים שהקשר נשאר. 70% מהאנשים האלה לא מתגרשים, לא מגיעים חס וחלילה למקומות לא טובים הזוגיות, בגלל שהם מאמינים שזאת אהבה ממבט ראשון שלהם. כדי לאפשר לעצמנו להגיע למקום נפלא כזה, שיש בו סיכוי לאהבה, מה שנקרא, אנחנו לפני הכול צריכים להבין מה זאת אהבה, אוקיי? מאוד מאוד חשוב לי שנשאל את עצמנו מה זאת אהבה. בדרך כלל כשאני בהרצאה גלויה מול אנשים, אני שואל ונותן העלאת תשובות, אני אתן את התשובה שלי, שבעיניי התשובה אה, הכי חזקה ומקרבת, ואם אני רוצה שתצאו מפה עם משהו היום, זה הנושא הזה. המילה אהבה מאוד מאוד דומה ביהדות למילה הקשבה, ולא בכדי. ההבדל המרכזי בין הקשבה לשמיעה, ואני יכול לא כמובן לרשום את זה, זה ששמיעה היא אקט אה, חיצוני, היא תעולה שאנחנו אוקיי, okay, אנחנו שומעים, אבל הקשבה אומרת תשומת לב. הקשבה אומרת שכל החושים שלי ממוקדים במישהו. תחימו לב למילה הזאת, תשומת לב, אין מילה כזאת בשום שפה, אין ביטוי כזה בשום שפה. תשומת לב אומרת, אני שם את ליבי במקום מסוים. זאת הקשבה. כאשר אני מקשיב לבן אחר, אני מכיל אותו, אני אוהב אותו. כאשר אני מקשיב לפעולות שאני בעצמי עושה, בין אם זה יצירת אומנות, וכמובן, אם אני מקשיב לעצמי, זאת נתינת אהבה מאוד גדולה. Ee, בעניין הזה, ההמלצה הגדולה שלי אה, לכל אדם שעובד אצלי, זה לעבוד על של הקשבה, לעבוד על נושא של להיות רק עם עצמך, וזאת ההמלצה הראשונה שלי בשבילכם, למצוא בין חצי שעה לשעה ביום. אני יודע שזה לא פשוט, אבל בין חצי שעה לשעה ביום, נטו לעצמכם, נטו להקשבה, נטו, בלי הפרעות, לכבות טלפונים, לכבות מחשבים, לנתק לגמרי, להיכנס למקום סגור או שקט או בטבע, או פשוט לדבר עם עצמכם, לדבר עם השם. הדבר הזה הוא אה, ממש ממש ממש, ב... אני לא יכול לתאר עד כמה הוא חשוב, רק כשמתחילים לחוות את זה ועוברים את התהליך של ההסתגל, הדבר הזה מתחיל להבין כמה זה חשוב העניין הזה של ההקשבה. זה מה שמאשר אהבה לפני עכשיו, אחרי שאמרנו את הנושא הזה של הקשבה, אני רוצה לדבר איתכם על שלבי אהבה, אוקיי? אהבה, אני לא הייתי לא אומר, חס וחלילה, להגדיר מה זאת אהבה במובן הפילוסופי שלך, כי זה משהו שא', מאז תחילת האנושות אנשים מנסים להבין מה זה, וב', גם תשובה שלי וגם תשובה של ילד בגן טובה באותה מידה, כי זה משהו שהוא מעל, מעל ההגדרות, זה משהו, זה כמו למצאת להגדיר מי זה בורא עולם. אבל לאהבה בין גבר לאישה יש תהליכים. ועל התהליכים אני רוצה לדבר, ואני מאוד רוצה שתכתבו את התהליכים האלו, אוקיי? אז ככה, שלבי אהבה, ואני אגיד אותם באיטיות כדי שתוכלו לכתוב. השלב הראשון הוא משיכה, אוקיי? המשיכה זה הדבר היחיד שמתרחש במישור הפיזי, אוקיי? Okay. זה השלב הראשון. השלב השני, כל השלבים האחרים אגב הם רגשיים, אתן יכולות כבר לדעת, יש ארבעה בסך הכל. משיכה, חיבור, הוא רגשי כמובן, אינטימיות, זה גם כן מקום רגשי, ומחויבות. אוקיי, אני חוזר, משיכה, חיבור, אינטימיות ומחויבות. נעבור עליהם בקצרה ונסביר מה הם. משיכה היא פיזית כאמור. משיכה זה הרגע הזה שהם מסתכלים אחד לשני, ויש משיכה, משיכה פיזית, אמיתית. זה הרגע הראשון, זה מה שנקרא נדלקנו. אחרי זה מגיע שלב החיבור. חיבור הוא שלב רגשי. משמעות האמורה זה כמובן נדלקנו, אוקיי, נחמד. יוצא יפה. עכשיו, האם יש לזה קשר? יש שם מה לדבר? אנחנו מרגישים שיש איזשהו קשר בינינו? מעניין לנו זה יחד וכולי? השלב הבא בהתפתחות של הקשר הוא האינטימיות. זה שלב שהוא רגשי ולאחר רצונה הוא גם כאמור מתורגם לפיזי. זה בעצם המקום שבו אני מתחיל לפתוח את המקום של הבדידות שלי ואת החוסר ביטחון שלי והפחדים שלי ולתת אמון בבן אדם השני כשהוא נותן אמון בי. זה המקום הנפלא שנקרא אינטימיות ותוך זדיות. וזה חלק בלתי נפרד מהתהליך. כאמור, הערה חשובה בנושא הזה, את כל אחד מהשלבים האלה אפשר לשפר באופן משמעותי. כל אחד נתקע במשהו אחר, בדרך כלל מאלה שלא מגיעים לקשר, ואת כל אחד מהדברים האלה אפשר לעבוד עליהם ולשפר. אז אינטימיות היא השלב השלישי, והשלב הרביעי והחשוב מכולם, זה שהופך את ההתאהבות לאהבה, למשהו בר קיימא, משהו משמעותי, זה נושא המחויבות. אוקיי? מחויבות היא המקום שבו אנחנו מחליטים, זה הדרך, זה הבן אדם, איתו אנחנו הולכים, איתו אנחנו מתחייבים לעבוד. כמו שאתן בוודאי יודעות, הקושי הגדול ביותר של אנשים כיום אה, להתחתן או לשמור על קשר נישואין טוב, זה ההרגשה שברגע שאני שם את הטבעת על האצבע, יש טבעת על האצבע, אוקיי, שמחה וששון, אפשר לנוח על זרי הדחנה, כשאין דבר יותר הפוך מהאמת, וכל האנשים המקסימים שמדברים לפניי ואחוריי, ומאחורי יאשרו כמובן את הדבר הזה. החלק שבו שמים את הטבעת הוא חד משמעית הנקודה שבה החלטנו שאנחנו הולכים לעבוד עכשיו כל יום ויום מימי חיינו עד סוף חיינו בעזרת השם על המידות שלנו, על התקשורת שלנו, על הנתינה שלנו, על ההקשבה שלנו, כל הדברים החשובים האלה. כמובן שהמחויבות ביהדות מתורגמת אה, באופן די ברור לחתונה, זו אחת הסיבות שאני מעודד זוגות, גם אגב לא זוגות דתיים. ללכת וכן לחתור לכימוש של חתונה. אני מאמין באופן נמוך שזה נכון לבן אדם ולמבנה הנפש שלנו, ברמות שקצרה העירייה מתאר פה. אז אלו ארבעת השלבים של האהבה. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם אה, על העיקר הבעיה היום, לפי דעתי, וזו הנקודה שבה אני ממש ממליץ לפתוח אוזניים, להקשיב, ממש ממש להקשיב, כי פה אני הולך לדבר על הנושא המרכזי שתוקע את כולם, אוקיי? זה ממש ככה. הבעיה המרכזית נקראת חוסר פניות לקשר, אוקיי? השאלה היא, האם אני פנוי לקשר או פנויה לקשר, ואיך תזהו את הבעיה? קודם כל אני אבהיר לפני הכול, כשאני מדבר על המושג אני לא פנוי לקשר, אני לא פנויה לקשר, אין הכוונה אני לא רוצה קשר או לא מחפש קשר, אני מדבר על משהו ברמה האחרת. תראו, אתן בוודאי, חלקכן יודעות שהמוח שלנו מתחלק למעשה לשני חלקים. יש לנו חלק מודע בראש וחלק לא מודע בראש. החלק המודע שלנו הוא החלק שמנתח דברים, הוא החלק החושב, הוא החלק שעושה אחד נגד אחד, הוא החלק שמסנן דברים שמפריעים לנו, הוא החלק שאומר זה נכון לי וזה לא נכון לי, זה, זה מדויק לי וזה לא מדויק לי, אוקיי? Okay? זה, זה החלק המודע שלנו. יש לנו חלק שלם, עצום ורב עוצמה שגילו אותו בסך הכל, אני חושב, לא יותר מהמאה האחרונות, שנקרא הלא מודע. זה האזור שבו מתרחשת עיקר הפעילות של המוח שלנו, של המחשבות, של הרגשות, של האמוציות, הדחפים, היצרים. זה אזור לא מודע. זה האזור של הרגשות, זה האזור של האמונות. כשנולדנו, היה לנו קודם כל את האזור הזה, ורק כשהתפתחנו עם הזמן, אה, נהיה לנו אזור מודע, נהיינו מודעים לעצמנו. עמותת מודע שלנו עובדת ככה, שמה שהוא מקבל, זאת האמת המוחלטת. אוקיי? הייתי ילד קטן, ניגשתי לשקע חשמל, נגעתי בו, קיבלתי קביעה, קיבלתי מכה, חסך הכל, התחשמלתי, מעכשיו, בתוך התת-מודע שלי, יש אה, נתון, לא נוגעים בשקע חשמל, זה כואב. זהו, אני לא צריך לחשוב על זה יותר, זה פשוט הופך להיות חלק מהדפוס שלי, חלק מההתנהגות הקבועה שלי. למצ... זה נקראת אמונה. אה, לכל מצבור אמונות כזה קוראים פרדיגמות, אוקיי? זה מערך אמונות כזה. פרדיגמות מתחלקות לשני חלקים. אוקיי? Okay. החלק הראשון הוא אמונות מקדמות, כלומר אמונות שתורמות לי לאיפה שאני רוצה להגיע, והחלק השני הוא אמונות מגבילות, אמונות שעוצרות אותי, מגינות עליי. מה שקורה זה שאנחנו מתקדמים עם החיים, אנחנו צוברים המון אמונות כאלה וצוברים אותן מאוד מאוד מהר. אה, כי חלק מהתהליך של המוח לא להעמיס על עצמו ידע, הרבה מהידע הזה מועבר לתת מודע, כי שם יש הרבה מקום, ושם אפשר לעבוד בנחת. עכשיו, הבעיה מתחילה כשאנחנו מגיעים לסיטואציה מסוימת בחיים, שאנחנו צריכים לפעול בצורה מסוימת, אבל התת-מודע עדיין תקוע הרבה הרבה הרבה מאחורי, הוא עדיין תקוע במגבלה שלנו, הוא עדיין תקוע במקום שבו אסור, אי אפשר, אני לא יכול, אוקיי? עכשיו אני רוצה לדבר על מה זה אומר, אוקיי? ככה. קודם כל, כשאנחנו לא פנויים לקשר, יש אנשים מסוימים, אני, אני אסביר לך שנייה אחת. לא פנוי לקשר, יש סדרה של התנהגויות ואמונות שעלולות להשאיר אתכם לא פנויים לקשר. אני ממש ממליץ לכם, בחום רב, תכתבו את זה עכשיו, אוקיי? בסדר? אוקיי? תרשום. אני ממש אחכה רגע כדי שכולם תוכלו לרשום, אני ממש רוצה שכולן תרש... תרשומנה את זה, כדי שזה יעזור לכם, אוקיי? ההתנהגויות הקלאסיות הן פחד, יש יותר מדי מכשולים בחייכם, אוקיי? זה אומר שאתן מרגישות שאתן לא יפות. לא חכמות מספיק, אתן קרואות בקשר קודם, יש מישהו שיושב על הראש, יש פיתחון עצמי נמוך מדי, יש הערכה עצמית נמוכה מדי, יש דרכים לגב לבדוק את זה בקלות. יש המון פחדים בחיים שלכם, פחדים מדחייה, שיפוט או נגישה, פחד מאובדן שליטה ואובדן עצמי. פחד לקבל את מה שאתם רוצים ולהצל... ולהצליח, פחד לטעות, פחד ממחויבות, פחד שאנחנו מושכים מבחינה פיזית, אוקיי? יש המון המון המון דברים מהסוג הזה, אוקיי? מכשולים כאלה, כל אחד מהמכשולים האלה יכול להיות בעיה, לא מודעת אגב, ש... שמונעת מכם להגיע לקשר הזוגי שלכם. מה שקורה כתוצאה מזה, מה שקורה כתוצאה מהחסימה הרגשית הזאת, הוא שבפועל אתן יוצאות ואומרות, אני פנויה לקשר, אני רוצה להכיר, אני רוצה להצליח, אבל התת-מודע סגור. התת-מודע גורם לזה שתזמנו רק אנשים שלא פנויים לקשר לכן לחיים. זה כואב וזה עצוב נורא, ואני נתקל בזה עשרות פעמים ביום, ובאמת באמת, כואב לי הלב רק לחשוב על זה, ועל כל האנשים שזה אותם, אבל זאת האמת. האמת מתחילה אה, שם, בנקודה הזאת, אם משהו לא פנוי לקשר, התת מודע ימשיך לזמן אנשים לא פנויים לקשר. קודם כל, אני רוצה לעזור לכם לזהות אה, את ההתנהגויות שלכם, ואז לעזור לכם לזהות את האנשים שמהם צריך להתרחק, אוקיי? גם זה חשוב, אוקיי? אז קודם כל, כמו שאמרתי, 1. יש יותר מדי מכשולים בחייכם. 2. אתם טיפוס של מושיע. זאת אומרת, אתם פוגשות מישהו, הוא לא נראה לכם, אבל אתן מרגישות שאתן חייבות לגאול אותו מייסוריו ומדרכו, ואם רק אל תיכנסי לחיים שלא הוא ישתנה, בדרך כלל זו התנהגות שיכולה להשאיר אתכם לא פנויה לקשר, כי יכול להיות שהבן אדם לא ישתנה, לא נכנסים ככה לקשר. דבר נוסף, יש לכם רומן רפאים, יש המון המון נשים בעיקר, שמספרות שהכל נפלא ויש להם זוגיות מאושרת, כאשר אין להם למעשה שום דבר, או יש להם קשר שהוא חלש ולא רציני, ומרוב הפחד חס וחלילה לאבד, ושמישהו יגיד משהו, שאין לי את הקשר, אז הן מספרות לכולם שיש להם רומן, אבל זה לא אמיתי. יש להם קשר, אבל הוא לא קשר אמיתי. עוד התנהגות שעלולה להשאיר אתכם לא פנויים לקשר, זה כמובן לא לצאת מהבית או להישאר תקועים בשגרה. תראו, זה נוח להישאר במקום, אבל הנוחות הזאת לא טובה לנו. אנחנו צריכים לפעול בשביל שנצליח להכיר, בשביל שנצליח להתקדם. אז כן, מי שתקוע בבית או בשגרה שלו, יהיה לו קשה להמשיך. דבר נוסף, אתם יוצאים עם אנשים עצוב, אבל ראיתי את זה המון פעמים, אנשים שכדי שבסטטוס שלהם יירשום, אני, אני יוצא, אני בקשר, תראו אותי כולם שאני בסדר ואני נורמטיבי, יוצאים עם אנשים שלא אוהבים, כואב לי הלב על זה. החיים קצרים, בני אדם זה דבר מופלא, אנחנו נזר הבריאה, אנחנו לא אמורים להסתובב ולרדוף אחרי הזנב שלנו במהלך החיים, באמת כואב לי רק, רק לחשוב על זה. לא, לא אוהבים מישהו לחתוך ולהתקדם הלאה, החיים קצרים, מגיע לכם אושר בחיים, באמת, שש, אתם מייחסים חשיבות רבה מדי להופעה חיצונית. אנחנו מדברים כמובן בעניין הזה, זה מאוד מייחד. נשים, גם מייחד גברים דרך אגב, גם לגברים יש את זה. אבל בראש ובראשונה, אחד הדברים החשובים שאני רוצה שהם מהדבר הזה, חוץ מלהתבודד ומה שנקרא לדבר עם עצמכם ולהקשיב לעצמכם, זה להתחיל להסתכל כל יום במראה ולהגיד לעצמכם באמונה חזקה, אני יפה, אני בת של השם, אני בת של מלך, כל מה שיחזק אתכם בדרך באמת, המקום של ההופעה באמת זו חשיבות רבה. חשוב שתהיית מטופחת, חשוב שתשקיעי בעצמך. כן, בוודאי, אבל את יפה כמו שאת, היופי מגיע מבפנים. ותאמיני לי שגבר הנכון, אני אומר את זה לכל אחת בנפרד, גבר שהוא באמת פנוי לקשר, רואה את זה, אוקיי? רואה את זה ומחפש את זה. הוא רואה יופי פנימי. תבליטו את היופי הפנימי שלכם, והיופי החיצוני גם יפלוט. ההתנהגות והאמונות הנוספת שיכולה להשאיר, אוקיי? עבר בעייתי או דוגמאות שליליות מהעבר. כלומר, בוא נגיד בצורה הכי פשוטה, הרבה מאיתנו עברו כל מיני חוויות לא נעימות, הרבה שריטות, הרבה דברים שתוקעים, אוקיי? זה דבר שיכול לעצור. אם חוויתם חוויה מסוימת וזה נקבע אצלכם כאמונה, זה יכול לעצור. עזרה של מטפל ואיש מקצוע יכולה לעזור לשחרר את המקומות האלו, אוקיי? אני אעבור בקצרה על רשימת האנשים שכדאי לברוח מהם. זה אנשים שכדאי להיזהר מהם, וגם את זה תרשמו לעצמכם בקצרה, פשוט זמננו מאוד קצר, ואני רוצה לאפשר אה, אה, לאוריאל, בעזרת השם שמגיע אחריי, לתת לכם מהידע המדהים שלו. אה, עוד רגע. אז ממי כדאי לברוח, תרשמו לעצמכם. אני רק ארשום, אחרי זה תתעסקו בזה, בסדר? תעברו אחד-אחד על הרשימה. אדם נשוי, אחד, ברור שהוא לא פנוי לקשר, לא להתחיל קשרים עם אדם שאומר לכם שהוא לא פנוי לקשר, פשוט לא יאומן כמה נשים באות אליי ואומרות, אני רוצה אותו למרות שהוא לי שהוא לא פנוי. אם הוא לא פנוי והוא אומר לך את זה, תמשיך יאללה. חבל, חבל על הזמן ועל ההשקעה, באמת. שלוש, שתיינים מכורים לעבודה ושאר מכורים, אוקיי? אנשים שמכורים זה אנשים שלא פנויים לקשר, תצחקו. אדם שרוצה לשנות אתכם, לברוח, ממש לברוח, בן אדם שרוצה לשנות אתכם, הוא אומר שהוא לא טוב לו עם עצמו, זה לא בן אדם שפנוי לקשר. אגב, את הנקודות האלה, את הבעיות האלה, תברכו כל עוד נפשכם לכם, באמת. אם אתם מזהות את זה באצלכם, מה שנקרא, תבדקו, יש כאן בעיה. והבעיה okay? הזאת אומרת שאתם יכולות לטפל בה. ברגע שתהיו מודעות לבעיה, תוכלו לטפל בה. חמש, אדם שלא השתחרר מהאהבה קודמת, גם אם זה נכון לגביכם, זה אדם שלא פנוי לקשר, אוקיי? Okay? ושש, אדם לא ישר, אוקיי? Okay? אדם לא ישר הוא בעייתי מאוד, אוקיי? Okay? מי שרואים דבר כזה, אומרות לכם מיד, מתי אתם מבחושות אדם כזה, תסמכו על האינטואיציות שלכם, חד משמעית. הלאה, ממי כדאי להיזהר? כדאי להיזהר, אחד, מאדם שממהר להיכנס לקשר, שתיים, אדם שיצא זה עתה מקשר, אוקיי? האנשים האלה, יכול להיות שהם בעניין, יכול להיות שהם פשוט נלהבים מדי, או לא פנויים באמת, ופשוט מנסים לקפוץ לדבר הבא, אז קחו את זה בחשבון. שלוש, אדם שאינו שותף לערכים הבסיסיים שלכם. שוב, זה יכול לעבוד, כבר פגשתי לא מעט זוגות שאחד דתי ואחד דתי פחות וכאלה, והסתדרו, הסתדרו, אבל זה קצת יותר קשה. ערבה, פער משמעותי בגיל, אינטליגנציה או מעמד. גם זה דבר שיכול, שאפשר לגשר עליו, אוקיי? אבל לפעמים כדאי להיזהר. אדם קנאי או שעושה דרמה מכל דבר, קנאי, יכול להיות שהוא קנאי לכן, יכול להיות שהוא סתם דרמטי והוא להיות שקט ונפלא, אבל גם יכול להיות שלא. שש, אדם שחוצה את הגבולות המיניים שלכם, גם זה קורה, מה לעשות? לפעמים בן אדם מראה עניין יתר, לפעמים זה מוצא וזה בעניין וזה חמוד כל עוד הוא שומר על הגבול, אם הוא לא שומר על הגבול, הופה, לעצור. בעיקרון, הדבר החשוב בכל הדברים האלה זה להיות מסוגל לשים גבולות לעצמכם ולשים גבול וערך בדברים האלה. שבע, אדם בעל נטייה מופרזת לקמצנות, אני חושב שלא צריך להסביר את זה אפילו. זה בן אדם שאתם, שלא פנוי לקשר. כל הזוגיות עובדת על נתינה, בן אדם שיש לו נטייה מופרזת לקמצנות זה לא בן אדם שפנוי לקשר. ושמונה, אדם דיכאוני או בעל גישה שלילית לחיים. זה יכול להיות פוזה, יכול להיות שזה העמדת פנים, אבל אם הוא באמת כזה, זה לא בן אדם שפנוי לקשר שלכם. עכשיו אני רוצה לדבר בקצרה על הפתרונות, אוקיי? מה הפתרונות שמציעים לנו, ולמה למטבע הצער הם לא עוזרים בכלל, אוקיי? הדבר הראשון שאני אגיד כאן, זה נושא השידוך. עכשיו, בואו נשים דברים במקומם. אני מאוד מאוד מאוד מאוד מעריך ומחזק אנשים שמשקיעים מזמנם היקר כדי לעזור לנו ולהגיע אה, בהצלחה לשידוך, אוקיי? יש בעיות עם שידוך. אה, קודם כל, שידוך מבוסס על מאגרים, ומאגרים הם מוגבלים, לא אוקיי? אוקיי? מאגרים תמיד מוגבלים. אני שומע מישהו יחד איתי על הקו, יכול להיות? אוקיי. טעות. הפתרונות שלנו, מה שנקרא, בעניין הזה מוגבלים מאוד, כי יש כאן מאגר, סליחה, מישהי מדברת איתי כאן על הקו, וזה מאוד מפריע, אוקיי? יופי, תודה. אז ככה, מאגר הוא משהו מצומצם יחסית, יש מקום לטעויות, יש מקום לבעיות, יש מקום שלא תפגוש את הבן אדם הנכון. דבר נוסף שיכול מאוד להפריע, זה כל הנושא של מישהי ממש עושה שם רעש, אני ממש מתנצל. שומע... אני לא יודע אפילו אם כולם שומעים את זה, ליאור, אתה שומע את זה גם? אני מאוד מקווה שזה יפסיק, כי זה מאוד מאוד מפריע להרתעה. אז מאגר הוא קודם כל מצומצם. דבר שני, זה מסתמך על של שדכן, שעם הניסיון שלו בסך הכל מדובר בסטטיסטיקה. עם מזל. סטטיסטיקה מחושבת, מזל מחושב מה שנקבע, וזה בעיה. הדבר הבא שמפריע כאן מאוד, שנייה רגע אחד, בבקשה. ליאור, מי שהיא כנראה לחצה בטעות על המספרים, היא פשוט נמצאת והיא מאוד מאוד מפריעה לכולם. אני לא יודע אם אתם שומעים את זה או לא. כן, יכול להיות שברורי אל על הקו, לפני השידור. הבנתי, אז כדאי להגיד, זה לא נראה לאוריאל, אבל לא סבבה. טוב, אני אנסה בכל זאת להמשיך, אני מקווה שהרעש הזה יפסיק. הדבר השלישי שמונע משטחנות להציע את הפתרון הכולל עבורנו, זה העובדה שהרבה אנשים נרשמים לשירות שידוכים, ואז שמים שתי ידיים מאחורי הראש, רגל על רגל, ורק מחכים שיעבירו להם הצעות. אוקיי? וזה המקום הכי בעייתי, כי מה שתוקע אותנו מראש זה החסמים הפנימיים. זה לא המאגר השידוכים האפשרי. מי שאין לו חסמים פנימיים, השפע האלוקי לא מפסיק להגיע אליו, הוא רק מקבל הצעות, ושוב ושוב, והצעות נכונות ומדויקות ומתאימות, והאנשים האלה מתחתנים במהירות אדירה. אני אומר את זה מניסיון אישי, אוקיי? זאת הבעיה העיקרית בשדכנות, למרות יתרונותיה. אם רוצים להגיע לשדכנות כמו שצריך, צריך לשחרר ולהיות פנויים לקשר אמיתי, ובזה אני אסיים. אה... איך להיות פנויים? לקשר אמיתי, אוקיי? כללים חדשים ודרך חדשה, וכמובן, עבודה עם מקצוענים מאחד מהדברים האלה. אז בואו נרשום לסיכום 12 הצעדים שיהפכו אתכם פנויות ופנויים לקשר. בואו תרשמו יחד איתי בבקשה, זה הנקודה שבה אני נותן את הפתרון. אתן רוצות להקשיב, אתן רוצות לרשום את זה. אחד, חזקו את ההערכה העצמית שלכם, אוקיי? חזקו את ההערכה העצמית שלכם, תגידו לעצמכם דברים טובים כל יום, תפרגנו לעצמכם. יש לנו באמנות הקשר תרגיל, אוקיי? תרגיל מצוין של חיזוק ההערכה העצמית. תרגיל נורא פשוט, שעושים אותו כל יום. אתם מוזמנות לפנות אליי דרך דף הפייסבוק או דרך האתר. פשוט לפנות ולבקש, אנחנו נותנים את זה בשמחה ובמתנה, באמת בכיף. תרגיל נהדר, להעלות את ההערכה העצמית, זה צעד ראשון. צעד שני, היו ערות וערים לסביבתכם. פתחו עיניים, פתחו אוזניים, תקשיבו, אוקיי? תקשיבו, הסביבה מסביבכם, יש שפע מסביבכם, יש אנשים שיכולים לעזור לכם, יש אה, דפוסים שאתם יכולים לזהות עליכם, תהיו ערות, תהיו ערניים. שלוש, זה הדבר הכי חשוב, חברו רשימה של דברים שאתם מחפשים בבן או בת זוג. הרבה אנשים לא עושים את זה, זה נורא חשוב, זה ממש ממקד אתכם בצורה בלתי רגילה קדימה. אוקיי? לחבר רשימה שכוללת איך הוא נראה, בין כמה הוא, איזה ערכים יש לו בחיים, מה הוא עוסק, מה מעניין אותו, מה כיף לו, מה התחביבים שלו, אוקיי? חשוב. ארבע, תדמיינו את הקשר שאתם רוצים ורוצות. תשקיעו בזה זמן. בזמן של ההתבודדות ביום זה יכול להיות אחלה זמן בשביל זה, ממש לדמיין. אחרי שרשמתם את הרשימה, תקראו אותה, תדמיינו את הבן אדם, תדמיינו את החתונה שלכם. עכשיו תעשמו עיניים. דמיינו את החתונה, דמיינו את הגבר המושלם הזה, את האישה המושלמת הזאת לידכם, תוך שישה חודשים או פחות זה יכול לקרות, ואם אתם יכולים, ככל את זה יותר טוב, תגיעו יותר טוב. חמש, הכי חשוב, היו מוכנים לעשות דברים בדרך שונה. אלברט איינשטיין היה הבן אדם שאמר את המשפט האלמותי. מהות הטירוף האנושי זה לעשות שוב ושוב את אותן הפעולות, אבל לצפות כל פעם לתוצאה אחרת. זה שיגעון. תעשו דבר אחר כל פעם, אוקיי? כל פעם תנסו לעשות דברים בדרך שונה, בעיקר על סמך ההרצאות האלה והידע המדהים שיש לכם היום, תנסו לפעול בדרך שונה. שש, חפשו מודל לחיקוי, לקשר, אוקיי? יכול להיות שקהלת את המודלים לא מוצלחים, אוקיי? מודלים לא מוצלחים. חפשו מודל של זוג שהוא נפלא בעיניכם, שהוא מקסים. תכסו, תלמדו, תפתחו את הראש, תפתחו את האוזניים, תקשיבו. אפשר ללמוד לעשות את הזוגיות גן עדן אמיתי עלי אדמות, באמת. באמת שאפשר. שבע, פיתחו את עצמכם לאנשים פתוחים לקשר. יש כל כך הרבה אנשים שפתוחים לקשר, יש כל כך הרבה אנשים שרוצים, אנשים שמוכנים, אנשים שמתאימים למי שאתם מחפשים, שהם נכונים, שהם כמו שצריך. באמת, בשפע שיש אנשים כאלה. אלה האנשים, באמת, שאתם רוצות לפתוח את עצמכם אליהם. תפתחו, שמונה. פתית חשוב מאוד, לא לחפש הכל בבן אדם אחד. לא, לא צריך שהבן אדם הזה גם ידע לעשות קניות וגם ידע לבשל וגם אפשר לראות את המשחק כדורגל וגם ללכת בתיאטרון וגם לסכנש איתו וגם זה. לא לחפש הכל בבן אדם אחד. יש גבר ואישה בנישואים וכל אחד יש לו תפקידו שלו. יש לי עוד ארבעה סעיפים בדיוק, אנחנו כבר מסיימים, אוקיי? תשע, נשאו קודם כל ידידויות, אוקיי? לפעמים הטעות הד הגדולה. הידועה זה שאנשים קופצים לתוך קשר וישר מדמיינים את הבן אדם השני בחליפת חתן או שמלת קלה. רגע, תבדקו שמעניין לכם ביחד, שאתם ידידים טובים, שיש לכם קשר, שיש לכם מה לדבר. בדרך כלל האנשים שהם ידידים טובים יכולים להיות גם פרטנרים טובים לחיים. עשר, סיימו קשרים שלא מועילים לכם. כל מי שעדיין יוצאת בקשר שהוא לא טוב ולא מועיל, עכשיו הזמן, לא לדחות, לא מחר, לא מחרתיים, לא עוד חודש, עכשיו לחתוך זה עוצר את באמת, מכל הלב אני אומר את זה, ובאהבה רבה. אחד היו מוכנים לפנות לעזרה. היו מוכנים לפנות לעזרה, באמת, יש פה כל כך הרבה אנשים אפילו בכנס הזה, שישמחו לעזור לכם. יש, לכם. יש להם את הידע, את הכלים, את המוכלות. תהיו מוכנות לבקש עזרה, וזה יהיה הדבר הכי גדול שתעשו בחיים. והדבר האחרון שאני רוצה להגיד, ובזה אני בעצם לסיים, לא להתייאש ולא להתפשר. אוקיי? לא להתייאש קודם כל, מתחבר להרצאה הקודמת. ביטחון, אמונה, הכל בסדר, מה ששלכם יגיע. תפעלו כמו שצריך, תתפללו, זה יגיע. ודבר השני, לא להתפשר. אני וכל המקצוענים פה מצטרפים חד משמעית. חתונה היא איננה פשרה, ולא משנה מה דודה זו או אחרת אמרה. לא מתפשרים על קשר זוגי, חד משמעית. זהו, אלף שתיים עשרה צעדים, זמננו קצר מאוד. אני מזמין אתכם... אה, להיכנס לדעת של אמנות הקשר, אם אתן רוצות לשמוע עוד פרטים, תגישו אמנות הקשר בגוגל או בפייסבוק, תראו, יש לנו כל מיני דברים שנשמח מאוד לעזור ברמה האישית. אני מאוד מקווה שמההרצאה הקצרה הזאת עזרתי לכמה וכמה אנשים, אני מקווה שסיכמתם, אני מקווה שנהנתם, אני באמת מאחל המון המון בהצלחה רבה, אור ואהבה, יש לכם עוד מספר הצעות יפייפיות ומדהימות לפניכם, באמת בהצלחה רבה, אור ואהבה, אלעד מנהל אמונות הקשר, יישר כוח גדול, תודה רבה אלעד שהקדשת מזמנך. בשמחה. יופי, כל טוב. טוב. כולם, תודה רבה. תבלי שלום. ביי. טוב, באמת תודה לאלעד, ואני רוצה להזכיר משהו שאני חושב שלא ציינתי אותו בהתחלה. מי שתוך כדי ההרצאות, תוך כדי ההדרכות, עולה עליי איזושהי שאלה, היא רוצה לשאול את אחד המרצים. ניתן לשלוח ה... הודעת sms כטלפון 054-23-87660, עוד פעם אני חוזר על המספר, זה 054-23-87660, פשוט תשלחו את ההודעה, ת, תציינו euh, למי מופנית השאלה, euh, לאיזה מרצה או לאיזה מרצה, ובזאת השם בהמשך נחזור אליכם <tour:" tour> עם <tour> תשובות.